LGTBI pertsonen sartzarua oso gutxi hitz egiten da. Kasu batzuetan, isilpean erabaten den gai bat da. Horrekin, apurtzeko eta gaiak merezi duen estabeida eta gogo eta izateko helburuarekin lebazko elkarteak taburikabeko sartzarua izen berupeko jartunaldi bat antolatu du. Bidasoaren bialdeetako aldeetako elkarte eta eragileak parte hartu dute. Kristian Olaizola, lebazko elkarteko kidearen ustez, LGTBI kolektiboak sartzaro duin baten aldarrikapena egiten duenea jendarte guztiaren dako eskobideak aldarrikatzen dituzte laspin du. Uh, izan uh, emakuen izan begizarte guztiaren zat, izan eran nahi du errespetua. Uh, or, uh, errespetatzia zer garen, nor garen. Ta... Jardun aldi onta guztira irumai inguru eta kolokio izan dituzte. Adibidez, eh, giba edo iesa duten irurogei urtetik gorako pertsoneen eguer.